Йому не довелося бачити не тільки корони своєї рідної землі на мрійливій чорнявій голові, але й самої рідної землі. Могили втратили престол Молдаво-Волощини, і юному вигнанцеві з вітчизни, мрійливому господарчеві. Дала притулок гостинна Польща. Учений мрійник вступив до лав польського війська під начало славнозвісного гетьмана Жолкевського. Але ні військова слава, ні польське життя не задовольняли вимог молодого мрійника. Не війна покликання людини, думав він, не мечем здобувається людське щастя. Не викликав у нього симпатії і інший бік польського життя – аристократизм. В єзуїтах та в він бачив не послідовників Христа, а тих самих нещирих панів, лише зброя в них прикривалася сутаною. Він думав, було зупинитися на лютеранстві, але воно, здавалося, йому висушило дух християнства, в ньому не було поезії, і він віддав перевагу православ'ю, в якому плекалося його золоте дитинство. У цей період душевного розладу і боротьби з самим собою він зустрів людину, яка зачарувала його своєю невинною цнодливою красою – це була панна Людвіся, племінниця князя Остройського. Молодий мрійник бачив у ній ідеал чистоти й непорочності, і він покохав цю чистоту всіма силами свого могутнього духу. І дівчина покохала цього задумливого вигнанця, в глибоких лагідних очах якого їй бачалося щось таке, чого вона не помічала ні в кого з тих, кого знала на світі. Та коли вони освічилися одне одному, то побачили, що їх розділяє безоднє. Могила аж тепер зрозумів, яка безодні відокремлює Польщу від його батьківщини, котру він втратив, і від України, що стала його другою батьківщиною. Дівчина, яку він покохав усіма силами душі, і яка його кохала, ця дівчина раптом каже йому, що його віра хлопська. Хлопська. Ні, вона не повинна бути хлопською. Вона повинна бути такою ж високою і могутньою, як та, що нею пишається ця горда красуня. І могила усе частіше замислювався над хлопською вірою. І він почав вивчати її, поставив це вивчення за мету всього життя. Він почав вивчати її панську віру, і все думав, думав, думав над істинами тої і другої. І нарешті він надумав те велике, виконати яке була здатна лише його велика душа, і він виконав це. Він дав хлопам зневаженим панами науку, і хлопи добре таки розхитали ту будівлю, під захистом якої процвітала панська віра і панська неправда. Але після панни Людвісів він нікого вже не любив. Своє гаряче серце він сховав під чернечою рясою, і ніхто не чув, як і чим воно там билося, страждало і раділо. На другий день після балу могила виїхав до Києва, а з Києва до Лубенського маєтку князя Михайла Вишневецького, який був одружений з двоюрідною сестрою могили Раїною. Але ні князя Михайла, ні княгині Раїни тоді вже не було в живих. Усіма незліченими багатствами, численними маєтками князів Коребутів Вишневецьких на Волині, на Поділлі, в Галичині, Литві і на Лівобережній Україні володів їхній молодий син, князь і Єремія Вишневецький». Він недавно одружився з гарненькою панною Гризельдою із знатного і багатого роду Замойських, і тепер, справляючи медові місяці і возячи свою молоденьку дружину по своїх численних маєтках, якийсь час відпочивав та бавився в ловому у своїх українських майонтках, а саме в розкішному замку під Лубнами. З великою тугою в душі їхав могила до свого знатного родича, щоб хоч у далеких, ще не бачених ним краях лівобережжя розвіяти тугу, Відігнати від себе милий образ, який став тепер для нього джерелом невимовних страждань. Яка нудна дорога, які похмурі ця зелень, цей ліс, це небо і ця хмаринка, що тихо плине по небу туди, туди, до острога. Чи згадує вона про нього? Ні, вона танцює сміється з старим Жолкевським, розмовляє з молодим Замойським, слухає гречності князя Корецького, а про нього забула. І ще недавно цілувала в голову і плакала, мій пане казала, і це саме казатиме іншому, а він думатиме лише про неї, лише її пам'ятатиме, лише її одну любитиме. А в душі все брнить, та музика, яка грала тоді, коли він плакав у неї на плечі. «Назад!» – крикнув він своєму візникові, який, натягнувши вішки, стримував баски.